Plaça de Nou. Bona tarda, què tal? Benvinguts un dilluns més a la sintonia castellera de la Ràdio Mollet al 96.3 de la l'FM. Una setmana més als castellers us portem el programa Plaça A9, el programa que cada setmana us porta l'actualitat del, del món casteller i l'actualitat de, de les activitats de, de la colla de la nostra ciutat, de la camisa Berclaret dels castellers de Mollet una setmana que no hi ha hagut gaires actuacions, les poquetes que, que estaven programades, la majoria s'han vist afectades per la pluja, hi ha hagut poca cosa, però, déu-n'hi-do, el tema, l'assemblea de, la, de la coordinadora, que va tenir lloc dissabte, amb punt ser polèmic, que després eh, després parlarem, I, i també hem tingut que eh, a l'activitat de la nostra colla, per exemple, una reunió de, del convocada per l'equip de Canella amb els, amb els pares i les, i les mares dels nens. De tot això en parlarem fins a les 9. Avui l'equip del programa el tenim al 100% aquí i per tant eh, comencem a presentar, eh, comencem per la meva esquerra, com sempre. Tinc al, davant de l'ordinador el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda. Que dic que eh, cap de setmana m'ho has tingut. Sí, una miqueta. <ríe> Tant dissabte com diumenge, tasques eh, relacionades amb la colla. Vull dir que... Mm. A tope. A top. eh, ja estàs aquí, mirant d'obrir... Ja Les vies de comunicació, que després recordarem. Correcte. Eh, continuem la presentació. Tenim l'Àngels Trabessa. <coughs> Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Bé, no? Bé, molt bé. <ríe> El... Continuem la roda. Avui... També ens acompanya el Dani Contreras, el Garda, què tal? Bona tarda. Bona tarda. I el eh, Juan, de, Juan de Dios González, què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. Doncs tenim també el control tècnic, al Dani Padilla, i qui us parla, a en Bori. Doncs eh, comencem, com sempre, recordant els horaris d'assaig de la colla. Recordem els horaris d'assaig, sempre són els dimarts de 8 a 10, i els divendres de 9 a 11, al centre Civic Lera, carrer Cervantes 1923, o carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. Uh, són, eh, ja esperem aviam, si, si arriba ja el bon, tem, el bon temps ara que hem, hem fet el canvi d'horari a l'horari d'estiu per mirar d'assajar fora que és, eh, sembla que no que els, els salsallos tenen un altre aire i tant, i tant. a veure si, si aquest cap de setmana aquest proper dimarts o divendres ja, ja, podem, ja podem assajar fora Uh, anem a recordar també les classes de l'Escola de Gralles, que és el cada divendres, a partir de les 7 de la tarda, en els dos grups que hi ha, un a les 7 i una altre a les 8. Uh, també a la, al Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes, 19-23. Uh, recordem també les reunions dels equips de treball de, de la colla, de la Junta i de la Tècnica. Les reunions de Junta són tots els, <coughs> bueno, tot els dijous o cada 15 dies, depenent, eh, de 8 a 10, de 10 o 10 i, mitja, i els divendres la tècnica de 8 a 9. Mm. Recordem, com sempre, que totes aquestes eh, reunions són, eh, són obertes i també, com ahir, per exemple, va recordar l'equip de, de Canalla, que qualsevol eh, que tingui alguna cosa d'això en la Junta com a la tècnica doncs pot perfectament anar a aquestes reunions i, i, i dir la seva. Uh, repasem també els telèfons per posar-se en contacte amb la colla Sí, jo mateix uh, uh. Uh, Tenim el telèfon fix que normalment uh, us atendrà un contestador que és el 93 579 16, i el telèfon mòbil de la colla que és el 615 384 482 Cada okay. moment el seguiré tenint jo fins en, que... En, encara el tens tu Fins que la Junta ens doni el nou mòbil <ríe> ten pendent de... De, del, del canvi de, de terminal. Sí, sí, sí. Però normalment quan em truquen a mi els hi passo el mòbil del Javi que ja truquin al Javi directament. Ja, directament, no? Ja sí, sí, sí. El que és el traspàs de funcions ja pràcticament ja està fet, no? Sí, ja pràcticament. Mm, sí, sí. Uh, m També m hem de recordar la nostra pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat amb el correu electrònic info arroba castellersdemollet.cat Uh, també podeu participar en directe dir la vostra, trucant en directe el programa el telèfon directe de Ràdio Mollet que és el 93 570 68 66 i si no doncs teniu el Facebook, el Twitter que ja el Roger ja el té, ja el té obert Sí, tenim ja el Facebook i el Twitter obert, el Facebook a www.facebook.com barra castellers de Mollet i a Twitter amb l'usuari arroba Ah... Uh, el programa s'emet en directe cada, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a la cintoria de Ràdio Mollet, el 96.3 de l'FM, i amb repetició el dissabte 1130 a 12.30. 12 I també hi ha la possibilitat d'escoltar el programa en qualsevol altre moment. Eh, si aneu escoltant escoltar el, nostre, a, el podcast de, del programa, que pengem l'enllaç tant a la nostra web com al, al Facebook i al, i al Twitter. Doncs acabades les presentacions, eh, entrarem en matèria amb les coses de casa. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Doncs, eh, entrem en matèria, coses a casa i anem a fer com sempre per començar una petita valoració de com van anar els dos assajos de la setmana passada. Alguna cosa a comentar? Bé, amb la tònica general, vull dir, els no. dimarts eh, és poca gent la necessària o la que tots voldríem i el divendres, doncs, correcte. Vull dir, les proves que es van fer eh, aquest divendres... Eh, a mi personalment em van agradar molt. Vull dir, molta gent, a, a, moltes proves de, de tronc, tant de ganalla, es van tancar dos o tres pinyes, si no recordo malament. Vull dir, mm -hmm. molt variat, moltes proves i jo crec que es va, tothom es va, va sortir provat, diguem mm -hmm. I el, el divendres també el, el domingo va, va estar cantant sí, sí, prova, fins, de, fins i tot xos, prova de pinya. Fins i tot on això ens vam tenir estrena. Mm -hmm. I el, he vist al Facebook fotografies del del final de l'assaig de dimarts, la, la gent a terra fent com uns estiraments? Sí, sí, sí, els dimarts s acostuma a fer. Mm -hmm. Com que són poca gent i el, bon, bueno, doncs un quart d'hora abans d'agabar, no sé, més o menys cap allà a sí. tres quarts de, de deu, doncs es fan metes d'exercici i estiraments. Mm -hmm. Bueno, des de quan es fa és a principi, que és quasi sí, de temporada. Sí, de principi temporada fa. I la veritat és que, bueno, la gent... Va bé. bé. Està més estirada, la gent. Sembla que s'estirava. Sí. Està més estirada, la gent. Des que ho fem, està més estirada. Funciona, funciona. Bueno, igual avions, algú ve en cotxe, ha de moure el seient una mica enrere, <ríe> perquè... Sí, sí, sí, jo no ho faig per això, perquè si no tinc moure tant, tot, tot animar el seient del cotxe. Vaig allà. Bé, doncs, eh, recordem que aquesta setmana tenim a Closy, per tant, és... Eh, Primordial que la gent vingui als, als assajos, tant el de demà com el de, el de divendres. Cada setmana és important, però aquesta setmana que tenim actuació encara més. I tant que sí. A veure si la Junta s'anima i fem alguna cosa per animar el cotarro l'assaig, com vam fer abans del primer d'actuació. Allò de... Bueno, jo fas les criades d'aquí, allò de... No? Si són més eh, pases, que clar, l'altre dia vam dir 60, Mm. No? Si som més de 70 assaig, no? o posem una mica més alt. No? O... És que 60 és fàcil d'aconseguir. Sí, jo que... o sigui, ho hem de parlar, però a veure si diem més, si som més de 70, doncs beguda gratis. No? A veure, 80, a veure. 80. A 80, doncs va. No, no, 70, 70. 80, 80. Bueno, diem una beguda gratis. Tampoc. Home, clar, a, la, a la mitja part, a la mitja part, evidentment, beguda gratis per tothom. Una. Sí, sí, evidentment. Però... Bueno, hem de parlar, però a veure si fem alguna cosa, que també... Mm. No, va, va funcionar prou bé, evidentment, també és la primera actuació i... i creus, segur... que va venir la gent per la No, no no, sí. no, no, home, no, jo, jo, jo dic que no, ah, evidentment que, que no. No, perquè, perquè sí. si més no, també animes una miqueta l'ambient i... Ah, bon, però, dir, fa, fas una miqueta més de germanor, sé, no? diga-li com vulguis, no? Però, evidentment, jo crec que si no ho fet també som els, els 60 i pico que érem aquell dia, saps? Ah, vale, vale. Només faltaria, eh?, que la gent hagués vingut per, per, 600, no, no, per, per 60 dic, eh? cèntims o un euro d'una cervesa, vull dir, hòstia, si fos per això. Bé, doncs, eh, recordem, eh, això, van de venir a tant demà com divendres. Uh, la següent cosa que hem de comentar és, eh, bueno, que una representació de la Junta va anar dissabte a Esplugues a l'Assemblea de la Coordinadora. Sí, sí, sí. Després, si en cas... Eh, Parlem de, dels acords que es van aprovar. Sí, sí, sí, després ja, després de la mitja part, ja podrem, entrem a mirar en un gran detall, però sí, vam anar-hi jo i en Lluís Utrilla, el vicepresident. En Lluís s'estrenava un tipus d'assemblea d'aquest tipus. Sí, sí, sí, al principi, la primera hora estava, va ser bastant avorrit i ell, no, jo també, de veritat. Però després de la cosa es va animar bastant amb el... La primera hora que seria? Els pressupostos, no? Els pressupostos, números. No, l'hora del dia, l'hora del dia era, inf... bueno, a veure, lectura i aprovació, i després informe de la presidència, que va ser, ufff, una veritat o eston. Després, informe de l'Auditoria dels Comptes, vale? de l'any 2000 a 2012, que aquí va sortir el nostre nom, vale? ah, ja. que va ser que vam fer tot el tema. Uh, després ja va ser, la cosa es va començar a animar, no? L'informe al director mèdic, que això és una cosa bastant interessant. Informe assegurances, estat de comptes, aprovació dels acords, que aquest tema sí que va ser el, tots els acords que hi havien. Mm. i després ja els comentarem. Després es va fer el programa de treball de l'any 2014, pressupost de l'any 2014, i després l'últim punt, que era el tema de la colla castellera de Carrellots, de Sant Vicent, i ah. pregs i preguntes. Però bueno, normalment només va haver-hi un prec, perquè era a les i mitja i tothom tenia ganes de marxar. Mm. No, va estar a les 5 fins a les vuit i mitja, mm. va ser. Nosaltres, no, nosaltres no, no vam assistir a totes les activitats, però els cargolins, que són els que organitzaven aquesta aquesta assemblea doncs, van fer una sèrie d'actes durant tot el matí mm. i van fer un arròs negre també sí, sí. per dinar. Sí, sí. Els companys escalats el Sisko, que, que ens va... Acudir, bueno, ens sentava a la nostra costat, em va que l'arròs estava molt bo. Si, perquè jo, si ho sapigui, potser <laughs> tot el dia. No, no, no, no, vam, no vam poder venir, anar-hi, però vaja, uh, tenim entès uh, tant les activitats del matí, que era visitar un museu de ceràmica, em sembla, i l'arròs estava molt, molt bon, ens dir... Mm. Des aquí, felicitats, llavors, a Cargolins. Em sembla que era pel seu 25è aniversari, que aquest any fan 25 anys, que feien totes aquestes... Sí, això, això es va iniciar ja... Crec que recordar que va ser el, la colla dels castellers de Badalona que van iniciar això de... De fer per, una activitat, no? D'organitzar la, la d'assemblea i fer, fer activitats per completar tot el, tot el dia. La ja, veritat és que molt bé, molt bé. Mm -hmm. És que... I parla les cròniques de que ha sigut l'assemblea més concorreguda de, de la història del món castellà. Com que cada vegada som més... Sí, sí, a veure, ens van donar el paper i som actualment 88 col·les castelleres. 88. Em sembla que hi havia 60... 62, posa aquí. 62 a, assistents. La crònica oficial de la, de la web de la col·línia. Sí, ens 62 al principi. 62 col·les, de les quals 50 amb dret a vot. Sí, sí, sí. Comptant les universitàries. Sí, sí. I van haver-hi, doncs, 50... 180 persones. Sí, sí, sí. Doncs bé, tota la sala estava plena, ja t'ho dic ara. Uh, el que sí que, bueno, l'interessant és que hi ha colles que sense tenir dret a vot ja hi van. Per exemple, al nostre costat hi havia el, hi havia el president, el cap de colla, almenys no recordo, de, de, els castellers de, de castellà. I el ja estava allà ja per xerrar. Sempre han anat, eh? Sempre hi ha... Les colles en formació sempre han anat alguna representació de les colles en formació. És que eh? almeny ah, en són vint i pico, les colles en formació. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Hi ha moltíssimes. Uh -huh. Llavors, clar, doncs, aquestes clar, doncs, la meitat hi van anar, -hi, més menys, Que ja uh -huh. està molt bé. Fins i tot vam, vam veure els nostres amics de Riberal, que va venir el Gil, uh -huh. va baixar, i van, també van estar allà, doncs, mig matí, no? I van estar allà tota la tarda. També vam estar allà xerrant una estona, i veritat molt bé, doncs eh, del que es va parlar de, dic, parlarem a la part de, de Mont Casteller, però el que ahir anava plena la xarxa, les xarxes socials, era del tema, sobretot el tema nom dels carallots. Sí, sí, sí, i tant. Sí, sí. Va ser un, un dels punts més més polèmics, la veritat. Hem d'estar una hora mm. parlant amb aquest tema. Però bé, bueno, ja en parlarem més després, perquè segurament farem una trucada al president de Carallots i ja ens ho explicarà i també. Mm. Molt bé, doncs... Eh, Uh, també una altra de les um, activitats que va tenir lloc eh, aquest cap de setmana organitzades per la colla va ser la reunió anual que es fa a principi de temporada que fa l'equip de canalla doncs, per, eh, per eh, parlar amb els pares i mares de, dels, de la canalla i bueno, ahir ahi a la tarda amb la presència gairebé de tots els pares hi havia alguns que no podien, no podien estar un diumenge a la tarda a vegades no pot, no pot venir tothom però força, força bé va. no sé si fa falta algun Sí, em sembla que va faltar el Ferran i la Fernanda, que no van poder. I em sembla que algú més, per poca cosa. La veritat és que hi era la majoria. Mm -hmm. Mm -hmm. Doncs, eh, com sempre, l'equip de, de Canalla va presentar més o menys les intencions que tenia, el, el, la dinàmica de com volen fer els assajos i els pares, doncs, els van plantejar la, els problemàtiques que veien alguna manera de, de, de fer i, sobretot, el... el l'equip de la cap de Canalla el que va demanar als pares és... Eh, mm, sobretot té eh, la, la confiança, de, mm. que confien en l'equip perquè estan... Eh. Estan treballant molt fort, mm. jo crec, vaja, jo crec, i, i ho vaig dir -ho a la reunió, que jo, jo anava simplement com a oient de, de, de dir que jo crec que la feina que està fent... Segurament es va començar pitjor del que es volia, més amb trompicons, però... Ahora que la cosa está sentada, yo creo que lo están haciendo muy bien. Y, evidentemente, va a salir de puntos de reunión, ¿no? Que, y el Juan dijo, claro, si son cinco, mejor que cuatro, es evidente. Pero son cuatro personas, no en son más. Y tener en cuenta que son cuatro personas, entonces lo están haciendo lo mejor posible y están haciendo una muy buena feina Al menos es uh -huh. la mi opinión. Yo no soy padre, pero al menos es <laughs> la mi <meva> opinión. <laughs> ¿Encara? <laughs> <laughs> Corremos un tupido, velo. <laughs> I, i vaja, no sí. sé l'única el... cosa que a part d'això de la confiança que dius jo vaig veure que, que, que hi ha un parell de temes que segurament preocupen els pares però són els, sí. els temes que, que preocupen no només els nostres pares sinó a, a tots no uh, per exemple un dels temes que va sortir és el tema de quan una canalla deixa ser canalla i i passa no és només aquí eh? passa tot totes les colles i és el tema difícil de gestionar no? Sí, però què, què és el que marca aquest canalla? que tens o la posició que ocupes O la posició que ocupes al castell. És molt complicat. Perquè a vegades ja hem, hem tingut el cas d'alguna noia que en vint i pico d'ans està fent de dosos, però no és canalla que tenen 12, 13, 14 anys, però ja són massa grans per fer per estar al pom de dal i llavors baixant a ters o a quarts mm -hmm. i aquests s'ha de considerar equip de troncs, equip de canalla... És complicat. És, és complicat. I, no, i, no, I no és només l'edat, sinó la mentalitat, perquè sí, hi ha sí. gent que amb, amb 13 anys té mentalitat de canalla i juga amb la canalla, i hi ha gent que amb 13 anys segurament ja té una mentalitat més gran i ja no vol jugar amb la canalla i no vol estar amb la canalla. Llavors, això també s'ha de, de tenir en compte. Mm -hmm. o sigui, són molts punts que s'ha de tenir en compte. Llavors, aquesta edat... És la, és la complicada, no? Perquè, clar, uh, segurament uh, tampoc té... El, I no és només un tema de si és o no canalla, segurament tampoc té cos per ser dosos ni tampoc té cos per ser... o encara falta una miqueta de cos per ser terça, terça o quarta, no? Llavors, aquest impàs és el complicat. No és només que sigui o no de canalla, uh -huh. sinó el fet de que bueno, que passa tot arreu, eh? També quan vagis de terços a segons o quan vagis de cotxador a dosos, etcètera. De set a dosos, uh -huh. vull dir, hi ha un temps que està sense fer res, no? I és el que, el, el que cal gestionar millor. Uh -huh. Sí, i mira, si no, si no pots fer proves, doncs com a mínim ajudar l'equip de canalla quan estan fent proves o... Perquè també arriba un punt que també som massa joves o massa, massa febles, diguéssim, o massa tendres o, per posar-vos en, en una pinya. Sí, sí. Però, bueno, en general, jo, l'opinió que em queda és que la reunió va anar bé. Sí, Vam sí. estar una hora, una hora i pico. Hora i, cosa, sí. i, I, bueno... Bàsicament va ser resoldre els dubtes o les qüestions o els neguits que tinguin els pares, no? miqueta. Uh -huh. la miqueta. L'equip de Canalla va posar la seva feina, va es posar els punts que tenia, el tema de la, de, dels assajos com s'estaven portant, el tema de la, dels cascos, que es farà comandar cascos, el tema de, la, de les colònies, recordo. Sí. Però bueno, després va ser sobretot el tema de quin, quines quines preguntes i quins neguits tenen els pares, no? Que moltes vegades també també, també és important resoldre-les. Uh -huh. Doncs bé, doncs, eh, eh, tenim aquesta feina ja ja encarrilada, ja començada, i esperem això, que, que es porti a terme amb satisfacció per part de tothom, de l'equip que, que proposa la feina i de, de tothom, dels pares, dels nens... Bé, doncs eh, ens queda el següent tema de les coses de casa, és la gent de la propera actuació aquest eh, diumenge on anirem a Badia a actuar amb motiu de la celebració de l'aniversari de la independència de Badia. Sí, sí, es va independitzar de Sabadell, uh -huh. si no us he equivocat. No, jo diria que de Badia... De Barberà. Érem en comunitat de Barberà i Cerdanyola. Sí, ah, sí, sí, sí. sí, mira. Mm. Pues... Era, de de Era de Barberà. <coughs> Però pues sí, anem a una curiosa de diada, si més no. Uh -huh. Diada de la independència, de Badia del Vallès. En quines colles? Avelluts de castellers de de castellà. Els capgirats, que se'n diuen. Tenen el sobrenom de capgirats. Que aquests no es diuen castellers capgirats de, de castellà, sinó no es diuen castellers de castellà i és com a sobrenom. Mm. És que també van ser temes dels que va sortir el, el tema de carallots. No? Ah, i els nous que es diuen capgirats, sinó no, que aquest és el sobrenom. Sí, un sobrenom com pot ser el de saballuts o... Sí, o bolinots, la... bolinots, capgrossos... Mm. No, capgrossos, no, capgrossos, no, capgrossos, no, capgrossos. Mm. No, no, no, sí, sí. Mm. <Colombia> en tot cas... Bueno, però hi ha una pila, eh? Sí, i de... no, Els lagartos. Els lagartos, sí, però sí, no, <Sange información> aquest nom no és desitjat, eh, em sembla. Però, aquest no, és, no es coneix... No se'ls fa la mateixa colla. No, però és un sobrenom. És un sobrenom. En tot cas, l'actuació és el dimenys a les 12 al Parc Joan Oliver, si no estic equivocat, i, i res, hem quedat a les 10 del matí al hòquei, al pavelló de hòquei, per anar tots amb autobús. O si sigui, a les 10 matí puntuals, tots al hòquei que marxarem cap a dia. Mm. Molt bé, doncs... Eh... Jo tinc eh, un altre tema, sí. de les coses de casa. Sí. Eh, el referent, bé, bueno, més que res, eh, ha, molta gent ja ho sap, ho va comentar precisament el, a la, la d'això del programa de la setmana passada, Dius passat vam fer reunió amb l'Ajuntament. Sí. Vale. Uh... És veritat, sí que dir que, sí, que... que no vas poder venir i bueno, la setmana que ve quan vingui que expliqui el que, el que es pugui explicar. Sí. A veure, bàsicament, aquesta reunió ja fa uns quants anys que es fa, es presenta l'equip nou de Junta, es presenta l'equip nou de Tècnica, es presenta el un esborrany del pressupost per, per on poden els tiros, Uh, se'ls indica, doncs, els, últims, uh, els números dels últims anys, no? Quanta gent som ara com a sòcia, quantes actuacions hem fet l'any anterior, quines actuacions fem aquest any, i després una migueta dels objectius que, tenen, que té la colla durant aquest any, no? Evidentment, doncs, segueix a vent i, uh, sobretot, bé, els hi hem tornat a veure el tema del... tenir un espai per la canalla, el tema de l'instal·lació de la xarxa que ens van dir que tornarien a reprendre el tema, que es pensaven que la cosa ja estava més lligada, el tema del canvi de local, evidentment, això és el que diuen, no? ja veurem a veure què es tanca i es deixa de tancar. No? Però el tema de la planta baixa de tenir un local per la canalla també es esmourà, els hi fer saber que aquest any també estem interessats amb la barra de festa major, uh, també els hi comunicar que podrem internet al despatx per si hi havia algun problema amb el centre cívic, en principi no hi havia res, bueno... El, després també als altres temes no? el tema de la, de la placa que volem fer per minyons, per, per vigília de diada bueno, la veritat és que el, el resum va ser molt, molt correcte molt positiu eh, estan oberts a, a col·laborar amb nosaltres com sempre vaja. La I... amb l'Ajuntament va ser amb la regidora o amb els tècnics? amb l'Antonio el, uh -huh. el cap de serveis i amb la Noemí, la, la, la responsable dels tècnics uh -huh. i la veritat és que va anar correcta, va, va ser una hora una hora i mitja Mm -hmm. i bueno, a 3/4 a 3/4 d'agut ja estan fora. 3/4 de nou, perdona, ja estan fora. Vull dir que molt bé, molt bé. Mm -hmm. La Veritat és que va ser això, vull dir, tampoc ja gaire més a explicar, però més que res que la gent ho sàpiga, perquè doncs ja és, és la és típica fega aquesta reunió i, i això va ser els punts a que es van tractar. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, ens queden tres minuts, eh bueno, dos minuts i algo. Doncs eh si un cas, eh, comencem a fer titulars de, de la, del que va ser l'assemblea la, de, la, de la coordinadora i ja després del, de la pausa hi entrem en matèria del món casteller. Doncs es van aprovar eh, el tema de, bueno, els informes eh, del president, l'informe mèdic, d'assegurances... Correcte. Tot això es va, es va aprovar. Després eh, es van, eh, va haver-hi una mica de, de debat amb el tema de les noves quotes de la, de la coordinadora. Aquest va ser un dels punts també més, més delicats amb el tema de les quotes. Tot ve lligat una miqueta. Eh? El, el problema és que, segons es van informar des de, la, des de la Junta de la coordinadora, és que segurament l'any que ve l'assegurança no es podrà renovar amb els mateixos termes, uh -huh. perquè evidentment bueno, ja, ja, ja, ja van informar l'assegurança que amb el menys amb els mateixos termes no es podrà renovar. I que, que, i que, bueno, que, que s'haurà de renegociar, que almenys aquest any sí que hi és, però que l'any que ve s'ha de renegociar. Evidentment, hi ha uns temes també a nivell econòmic de, de, de, de que no els igualen els números, aquest any han perdut molts calés, això és menys el que diuen, i doncs va, es va provar, ja, ja va sortir provat, tot i que amb bastants vots en contra, però va sortir provat el tema de... Ampliar les quotes de les colles castelleres. Actualment ah. es cobra, eh, la quota era un fixa de 350 euros, si no estic errat, i va sortir aprovat un sistema de quotes que seria, és un terme... Eh, bé, composa dos termes. Un fix de 470 euros, ah. o sigui que puja 120 euros ja al terme fixa. i després un terme variable que seran 10 euros per cada castell caigut en la temporada anterior. ¿Vale? Patètic. Eh? Sí, sí, sí. Ja va, ja va haver-hi haver un debat molt, molt, molt gran en aquest... En sí, aquest... aquest any a contra, els no? castells... Però 10 euros... No, no, no, no això, contra... això no, no va sortir cap tipus de debat de que mm, la proporció sí. dels cales que ser, ser a l'alçada del castell? Sí, sí, van sortir molts debats. O sí, sigui, vale? perquè ho sé, clar, o sigui, perquè ho he de pagar 10 euros que se m'escapa un 3 de 6 i que se m'escapa un 3 de 10... Són 10 euros, realment hauria d'anar en proporció. ¿no? El que... Van sortir tots els temes, eh? Que tampoc em vull agargar gaire cosa, perquè si no ens enganxarà la, mi la mitja sí, no, part. Hem de, de, de deixar-la aquí. Doncs anem i després ja doncs, parlarem. Doncs eh, anem a acabar la primera part, anem a posar una miqueta de música i avui anem a posar la cançó polèmica d'aquests dies, que és la versió del de Boig per tu, que fa ell de Shakira. podcastic bons tu un pas u als